Фарисей и Митар. 18 октомври 1914 г. София Сборник с беседи на учителя Петър Дънов Сила и живот Том Първи. Двама человеци влязоха в храма да се помолят. Единият Фарисей, а другият Митар. От Лука 18.10 Навярно ще попитате, какво чудно има, че двама души, един фарисей и друг митар, влезли в храма. Действително няма нищо чудно за онези, които разбират нещата, но за онези, които не ги разбират, всичко е чудно. За онези, които разбират, всичко има смисъл, а за онези, които не разбират, всичко е безсмислица. Ще взема тези двама души, фарисей и митар, като предмет на моята днешна беседа. Тия две лица са видни представители на много стара култура. Нека поставим техните отличителни черти паралелно, за да се осветлите върху техния бит и духовен характер. Думата фарисей произлиза от еврейската дума параш, която значи да разделяш. Има и една арабска дума фарси, която произлиза от същия корен и значи нещо изрядно по форма. Да знаеш един език фърси подразбира да го знаеш много добре. Христос представя в тази глава два отличителни типа. Един талантлив художник, запознат с науката за човека, би нарисувал тия два типа с всичките техни отличителни черти, и тази изрядна картина би заслужила да се намира във всяка къща за образец. Какви са учебийните черти на фарисея и какви на митаря? Не е достатъчно да се каже, той е фарисей или той е митар а трябва да знаем външните белези на техните лица, на техните ръце, на тяхното телослужение, устройството на тяхната глава. След туй, трябва да се доберем до особеностите на техния душевен склад. Само така ще можем да си уясним вложената за нас в текста идея и да се възползваме от нея. Христос е бил велик художник. Той е дал две отличителни черти на тия два характера, и по тях аз ще опиша фарисея и митаря. Но ще кажете, вие как ще можете да опишете човек само по няколко думи, които са казани за него? Това е наука. Може да се опише. Има учени хора, които са се занимавали дълго време с сравнителната анатомия. Изучили са устройството на животните тъй добре, че ако им дадете най-малката част от някое допотопно животно, могат да ви опишат ръста му, да запоставят всичките му кости, да турят мускулите и жилите му и по този начин да възстановят изчезналата форма. Ако дадете на един вещ ботаник само един лист от някое растение... Той е в състояние да ви опише цялото дърво. Върху същия закон горе-долу ще се постарая да ви опиша фарисея и митаря, да ви покажа, какви са те. Но ще ми кажете, какво общо има между тия двама, които са живели преди две години? В света живеят два вида хора — митари и фарисеи. От тях са произлезли много други, но те си остават основните. Вие може да спадате към единия или към другия вид, безразлично дали сте свещеник или не, дали сте благородник или не, дали сте учен или не, дали сте философ, мъж или жена. Тези два характера се преплитат... И изпъкват в живота на всички. Те ще останат завинаги отличителните типове в човешката история. Художеството на Христос се състои именно в това, че Той с много малко думи е съумял да ги изрази и представи така нагледно. Външният образ на фарисея на глед е приличен. Той е човек благовиден, снажен, строен, висок ръст, 175-180 см, по-горе от обикновения, ръце и пръсти, въздълги, палец, дълъг, симетричен, признак на изработени възгледи, присъствие на воля и интелигентност, показалец, равен с безименния. Показва, че, щом се зароди в него някоя идея, той я прокарва до крайните й предели. Храносмилателната му система е изправна. В ядене и пиене той е трезвен. Няма слабостите на чревоугодника и винопиеца. Вкусът му е изтънчен. Кръстът въстънък. На възраст преминал... С четирите периода и е встъпил в петия сиреч, навършил е 45 години. Рамена Малко възкръгли лице Малко продълговато и крушообразно С развита нервна система Долна челюст Правилно сформирована С брада продълговата и заострена Признак на човек с ум подвижен и схватлив Уста средни, бърни, нито много дебели, нито много тънки. Краищата на устните ъгли стоят малко издигнати, с една усмивка на презрение — хората това са тълпа. Но вътрешно своето презрение никога не изказва — очи сиво пепеляви, вежди дъгообразни малко наведени като клоните на старо дърво. Човек, който живее дълго време и който има опитност в живота. Чело хубаво, възвисоко, в основата си над носа издадено. Признак на човек с силна индивидуалност, с наблюдателен и практичен ум. Слепоочните области, средно развити, уши Правилни и близо прилепнали при главата, белек на материален порядък. Влакната на брадата Малко възредки и възчервени, белек на импулс и упорство, глава валчеста, общ размер около връст на тушите 56-60 см, със силно развита и издигната теменна област. Белек на човек, с голямо самообладание, самоуважение, гордост, взискателност и тщеславие. Религиозно чувство притежава, но едностранчиво развито. Милосърдие проявява, но само към себе си и не му близките. Лице, възбледо, бяло, с нос от гръцко-римски тип, човек с естетически вкус, но без поезия и обич към природата, към възвишеното и идеалното. Човек със силна вяра, но вяра само в своя ум, с голяма надежда, но надежда само в своята сила. Има религия, но в тази религия, почита, обожава само себе си. Ако влезем в неговия храм, ще намерим на първо място не образа на Исуса Христа, а Неговия собствен портрет и на мястото на света Богородица, Йоан Кръстител и другите светии, наредени Неговите деди и прадеди, на които Той тамян и възнася молитви. Славен, велик е нашият род, човек интелигентен... Който събира познания в живота, запознат добре с еврейската кабала и с принципите на тогавашната цивилизация. И ако би живял в наше време, щеше да минава за виден писател, философ, художник, държавник и духовен глава. Защо Христос изважда този тип? Какво лошо има в неговата молитва? У фарисея се забелязва една философия, която е отживяла своя век. Човек, който живее само с миналото, а изпуска настоящето и бъдещето. Човек, който се е влюбил като мома или момък в своя портрет, който където ходи, само него вижда. Чудно е, когато човек се влюби в своя образ. Еднаш наблюдавах един български писател. Беше седнал на видно място, имаше до него огледало. Запуши цигара, обърне се и се огледа в огледалото, като че си дума. — Красив съм! — правя впечатление на хората. Пак ще запуши и позира пред огледалото. Ако един ден това огледало се разруши, ще се разруши и неговото щастие. Фарисеят мяза на този тип, влюбен в себе си. И виждате, като се обръща към Господа, колко са интересни неговите думи. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, аз съм нещо повече. Но философията му е именно тук погрешна, защото Бог е създал всички човеци. Не съм като другите хора. Ами какво си? Да си ангел? Не си. От същата каша си направен и в твоите жили тече същата кръв. Иска да лъже и себе си, и Господа. Ето първата лъжа, която той употребява. И Господ му казва, ‒ не говориш истината. Твърдението на фарисея е отрицателно. Той не се сравнява с по-възвишените от себе си, с ангелите, а с долните типове, с престъпниците, че не бил като тях. Да допуснем, че аз се сравнявам с гадини и казвам ‒ благодаря ти, Господи, че не съм като тези волове, магарета, псета гущери-змии. Какво сравнение мога да правя с тях? Тази е една слаба черта, която се среща във всички хора. Преди години имаше в България известно течение о гимназистите и студентите, които проучват живота на великите писатели, например на Шекспир, да освояват неговите недостатъци понеже нямат неговите положителни страни. ‒ Чакай, дали ги имам и аз? И като ги намерят в себе си, казват ‒ И аз съм като Шекспир гениален. Проучват характера на Шилера и търсят някоя негова екцентрична страна. И като я намерят в себе си ‒ И аз съм като Шилер. Като изучават цял ред писатели така, казват Ние сме велики хора Да, велики, но в отрицателен смисъл Велики, които имат минус един грош Аз предпочитам човек, който има нула гроша Защото нито има да взема, нито поне има да дава и фарисеят прави сравнение и казва ‒ Благодаря ти, Господи, че не съм като другия грабител ‒ казва му Господ ‒ Ако бяхте турил на Негово място, какво щеше да бъдеш? Някога един ангел, като гледал от небето как един човек греши, обърнал се към Господа и му казал ‒ как търпиш тази ниска твар? Аз да бях на твое място, бих очистил земята от нея. Господ пратил ангела на земята да се въплати и го оставил в същото положение, и ангелът направил два пъти повече грехове от онзи човек, когато той осъждал. Та човек не бива да осъжда хората, деянията им, от онова място, на което е поставен. Защото на тяхно място и той би ги направил. Идвали са при мен мнозина и са почвали тъй. Ние не сме толкова лоши хора. Ние сме възпитани, защото сме от знатен род. Не се съмнявам в думите ви. Аз в душата си дълбоко вярвам в това, което ми говорите. Ние всички сме все от знатен род. Аз това поддържам. Но вашите и моите деди и прадеди не са били и благородни, както вие и аз ги мислим. Мнозина от тях са били големи нехранимайковци, престъпници, злосторници и последни вагабонти. Свидетелството, което Господ е написал за тях... Вие и аз го носим отгоре си. Нещата може отвън да имат известна благовидност, но отвътре тя нямат съответно съдържание. Че нашите деди и прадеди не са били такива чисти, както предполагаме, това показват онези лоши черти, които сме наследили от тях, които най-малко два пъти на ден проявяваме. Ако дядо ти и баба ти, баща ти и майка ти са били чисти и добри като ангели, откъде са тия черти и лоши проявления в твоя живот? Ако в известна течност турите малко горчивина или отрова, тя ще се забележи и прояви. Ще се познае, че в доброто има примесено нещо лошо. Та хора с философията на този фарисей може да ги наречем консервативни, от консерваторската партия, хора, които имат високо мнение за себе си. Не е лошо да има човек високо мнение за себе си. Стига то да е право и да няма никакъв примес от горчивина. Най-голям консерватор и регулатор в природата е азотът, който спира всяко горене, задушава всякакъв живот. Азотът е най-старият, най-уравновесеният елемент в природата. Но ако би останала природата само с него, всичко щеше да бъде мъртвило. При все това, органическият свят има да му благодари много. Парисеят се обръща към Бога, не да му помогне да изглади някои гръпавини от неговия характер, ни най-малко. Той само благодари, че не бил като другите хора хулител, обирник, убийца, прелюбодеец. Именно като книжник и философ, той трябваше да се спре върху причините, които пораждат холителството. Обирничеството, убийството, прелюбодейството. Когато срещнем някои хора, които стоят, да кажем, по-долу от нас, според Христовото учение не бива да ги осъждаме в своята душа, а да извлечем урок, да намерим причините, които са ги довели до това ниско положение, и ако има нещо от тях в нас, да го изкореним. Защото онзи, който е положил великите закони в живота, казва ‒ не съдете, за да не бъдете съдени ‒ в тия думи има дълбок смисъл ‒ и който ги е проумял ‒ се е домогнал до великия закон на човешкото благо ‒ Съвременните зоолози изучават животните и са дали на света. Много ценни работи, но никой още не е проучил дълбоките причини, които ги създават. Така, например, защо някои имат рога, а други не? Защо някои се влекат, а други ходят на четири крака? Защо някои ядат месо, а други пасат трева? Защо са лишени от човешката интелигентност? И за това има дълбоки и основни причини, то не е така произволно, както може някой да помисли. Когато хората разберат тия дълбоки причини, ще дойдат до тази разумна философия, върху която ще се съгради бъдещия строй на обществото — зората на новата цивилизация. Цялата съвременна цивилизация Почива върху възгледите на фарисея. Тя е фарисейска цивилизация. Тази цивилизация, където хората се отличават по форма, по външност, по етикеция, се е родила в далечното минало на Египет, Индия, Вавилон, Китай, Персия, Юдея, Гърция, Рим. Тя е днес и в Европа облечена в красива християнска мантия. Не казвам, че тя в своите основи е нещо лошо, но казвам, че формата всякога трябва да има в себе си известно съдържание. Вън от това формата си остава една проста черупка, в която могат да живеят само паразити. Казват той има чудни очи. И какво от това? Красиви са. В какво се състои тяхната красота? Ами бляскави са, приятни са. В какво именно са приятни? Някому носът бил хубав, приличен. В какво се състои тази хубост? Остата му били хубави, правилни. Какво отношение? Има у хората схващания за известни неща, които не можем да изкажем. Именно, че в черните очи, или в сините, или в сивопепелявите, или в зеленикавите, или в кестенявите има скрити сили. Ако погледне човек с черни очи, ще произведе известна мисъл. Ако погледне с кафяви, известно настроение и тъй нататък. Хора с сини очи са хладни, те са като небе чисто, но хладно, студено. Такива хора не са за земята, в тях вяра съществува, но те са се родили преждевременно. Може би те са хората, които те първа ще дохождат. Аз говоря за уния сини очи, които са израз на небето. Преданието говори, че Христос имал такива очи. За някого казват, устата му са красиви като роза. Какво са устата? Те са изразители на човешкото сърце. Дали е човек смеко или кораво сърце? Показват доколко човек е интензивен и откровен. У ония, които имат хубав апетит, ще забележите, че бърните са въздебелички. То е физиологически закон. Повечко кръв приижда, затова са и дебелички и червени. Когато вкусят яденето, кажат, ха, това е приятно и по лицето им блесне деликатна, едва доловима усмивка. Тя оповестява, че в тяхната душа има той разположение. Ако вземем човек с красив нос, той е израз на човешката интелигентност и ум. Дали носът е прав или закривен, дали е римски тип или гръцки, това има дълбок смисъл. Външният облик на лицето не е без значение. При това той е изразител също на външния живот на човека. Ако вникнем в едно човешко лице и видим, че то няма симетрия, че едната негова вежда не е като другата, едната по-развита, другата по-издадена, ако има известна асиметрия, това показва, че има в него нещо неуравновесено. Като поставите една права линия, ще се уверите дали и вашият нос е на мястото си. Носът е барометър, топломер, който показва в какво състояние е вашият ум. Когато машинистите карат една машина, има един уред, който показва атмосферното налягане. Тела. И според това показване, тургат повече въглища за увеличаване на парата, или ако тя е излишна, я изпускат. Вие спирали ли сте се някой път да си дадете труд, като машинистите, да видите в какво състояние е вашата пара, вашето сърце? Господ ви е поставил за това носа. Идете пред Попитайте вашия ум и той ще ви разправи в какво състояние е сърцето. Като се огледат очите ви, ще видите какво е състоянието на вашата душа. Единственото, което никога не лъже и не може да лицемери, са очите. Затой, когато човек някой път иска да излъже, замижава или туря ръка на очите си. Детето съзнава, че майката, като го погледне, ще познае, че лъже, и зато и си туря ръката на очите. Когато фарисеят се молеше, Христос го гледаше и му казваше ‒ Твоята душа е размътена, твоите праотци не са живели такъв чист живот, както ти си въобразяваш. Ти мислиш, че не си като другите хора, но в миналото си бил като тях. Па и сега не си много далеч от техния уровен. Както и да изтълкуваме този факт? Дали според учението на индуските философи за превъплатяването, или според учението на египетските мъдреци за трансмигрирането, или според учението на кабалистите, и окултистите за еманирането, изтичането и усъвършенстването на духа, или според съвременното философско учение на наследствеността, безразлично, тия учения и теории са само помагала за нас, да си уясним някои неща по-добре, да ни станат явленията на човешкия живот по-ясни и по-разбираеми, обаче Основният принцип, лежащ в основата на всички неща, си остава всякога един и същ, по който начин и да обясняваме и тълкуваме неговите проявления. Великият закон на причините и следствията, на деянията и възмездията, никога не казва лъжа. Той всякога говори абсолютната истина. Ако си добър, – пише в книгата на живота, че си добър. Ако си лош, – пише, че си лош. Ако говориш истината, – пише в книгата на живота, че си говорил истината. Ако лъжеш, – пише, че си лъгъл. Ако помагаш на ближните си, самопожертваш се за народа си, работиш за благото на човечеството. Служиш на Бога от любов? Пише това в книгата на живота. Ако изнасилваш ближните си, предателстваш спрямо народа си, спъваш развитието на човечеството, изневеряваш на Бога, пише така в същата тая книга. Той пише безпощадно своите показания за човешките постъпки върху челото, върху носа върху устата, върху лицето, върху главата, върху ръцете, върху пръстите и върху всички други части на човешкото тяло. Всяка кост е свидетелство за или против нас. И тази история на човешкия живот ние четем всеки ден. В нейните минали страници е отбелязан животът, на всички наши праотци. За някои от тях е писано, че са били ужасни престъпници, крадци и разбойници, като разгъваме нейните страници и проследяваме линията, по която са дошли Авраам, Исаак, Яков, Давид, Соломон и много други. Намираме там техните постъпки напълно отпечатани. За Авраама намираме, че е бил човек правдив, много умен, човек с широко сърце, с голяма вяра, с възвишен дух, запознат с дълбоката мъдрост, на божествените наредби за великото бъдеще на човечеството. За Якова намираме, че първоначално е бил човек дволичен, хитър, егоист, който с лъжа и измама сполучва да отнеме Първородството на брата си и едва към 33-та му година в него става преврат. След като слугувал на чича си Лаван 14 години за двете му дъщери, тогава именно става в него една промяна за добро. За Давида знаем, че е бил човек смел, решителен, с отличен природен и поетичен ум, но е имал особена слабост към красивите жени. С Сизмама взема жената на Урия, от който ден започват вече неговите изпитания. И смелият пророк Натан не се е поколебал да го изобличи, направо в лицето и да му покаже лошите последствия, които този закон ще напише за него в своята книга за бъдещото потомство. За Соломона е казано, че е имал отличен философски ум, с добро, но покварено сърце, с извънмерно силни чувства и страсти, голям славие и слава воля, първокласен епикуреец в ядене и пиене и удоволствие с жени. Христос знае това, знае как е живял и неговия род. И когато хората му казват, Учителю, благи, възразява им. Защо ме наричате благ? Благ е само един Бог. Иска да каже, фамилията, от която аз съм роден, не е толкова с благородна, както вие мислите. Защото Бог има друго мерило, което вие изпускате. Той изисква пълна чистота във всяко отношение. Мнозина от тази фамилия не са живели тъй, както е било угодно на истинския Бог, чиято воля аз изпълнявам. И затова се обръща към фарисея и му казва. Ти и себе си лъжеш, и хората, и Бога. Много от твоите праотци са вършили престъпления, и затова ти нямаш право да казваш. Аз не съм като тия. И понеже няма смирение в твоята душа, твоята молитва не може да бъде приета и ти не може да бъдеш оправдан. Вие, фарисеите, сте изопачили Божия закон, като сте турили лицемерието отгоре му за покривало. Престанете да се представете за такива, каквито не сте. Понеже Бог не е човек, който може да се лъже от външния ви вид, той гледа на вашето сърце и според него ви оценява. Сега да се обърна към другия тип, към митаря. Имаме човек със среден ръст, въздебеличък, крака възкъси, ръце дебели, пръсти. Също въздебели и заострени, лице валчесто, стомашна система, прекрасно развита, обича да похапнува повечко и да попийнува. Предстои ми дълъг път да извървя, аз трябва да имам храна. Така си философства той. И за това става бирник. Оттук ще изпроси, оттам ще вземе и пооткрадне. Напълва си турбата. Ти правиш като мен? Ще извиниш. Може да го сметнеш за кражба, но трябва ми. Не искаш да ми го дадеш? Ще си го взема на сила или открадна. Казах. Митарят има лице възвалчесто, вежди дебели, брада отдолу широка. Каквото предприеме, с успех го свършва. На възраст е между 40-45 години. Брада с черни рошави влакна, мустаци, също белек на голяма горещина. Нос развит, възкъс, дебел, широк в крилата си – признак на добра дихателна система. Човек на чувствата Импулсивен като дете, всякога може да изкаже своята радост. Като му дръпне половин кило винце, може да скача и да се радва. Като изтрезнее, почва да плаче, че жена му била болна. Слепоочните области, силно развити, уши възголеми, почти като толстоевите, като на човек, който краде, взема, но и дава. Пащата и майката крадяха. Хайде аз да дам, да облагодетелствам. Дано Господ да ни прости греховете. Очи има кафяви или винени, белек на естествена мекота и добродушие, които чакат само своето време да се проявят, глава правилно развита като главата на Сократ. Има отлично развити домашни и обществени чувства, силно религиозно чувство. Отзивчиво чувство на милосърдие, правилно разбиране на живота, отличен ум, лишен от софистика, силно развита съвест, която му показва грешките, и той не се свини да ги изповяда и пред Бога, и пред хората, и пред себе си. Няма превзети възгледи за своето благородство, има религия, но в нея той е поставил образа на добрия бог а не своя. Всякога вярва, че този добър Господ ще го изведе на видело. Има повече вяра в него, отколкото в себе си. Има правилна философия. Не се сравнява с по низкостоящите от него крътци и вагабонти, а казва Господи, като гледам теб, ангелите, светиите, какво съм аз? Трябва да се повдигна, трябва да бъда като теб. Грешник съм. Деди, прадеди и аз, човеци не станахме. Ям, пия, но съм станал като свиня. Прости ми, че не мога да използвам благата, които си ми дал. И какво казва Христос? Този човек, който съзнава грешките си, има един възвишен идеал. Един ден той ще надмине фарисея. Как може да стане това? Богатите хора се оповават само на своите ренти или доходи. Нищо не работят, а само бистрят политиката, обществения живот. Други, които стават сутрин рано, работят по 10 часа на ден. Имат несполука след несполука в живота, но постоянстват и след години придобиват знания и стават видни хора. Сега между вас ще извините има и от двата типа, но понеже Христос дава двата противни полюса, аз ви казвам – вземете доброто от единия и от другия. И създайте благородния фарисейски и митарски характер едновременно. Създайте третия тип на християнина, на новия човек. Тази е моята мисъл. Казвате, толкова грешен ли съм в своя живот? Как мога аз да бъда фарисей? Обиждаш ме? Ще ви кажа една истина. Когато дойде нещастие в живота, казвате, защо Господи това нещастие? Има други, които са по-големи грешници от мене. Тогава не стели на мястото на фарисея, човек, който спори с Господа. Господ ще ви каже, ти си много праведен, но знаеш ли колко безобразия са извършили твоите деди, с които едно време си бил съдружник? Ей, тук имаш полица, подписана преди толкова години, трябва да я изплатиш. Ама аз не помня. Нищо не значи. В Моята книга е отбелязана, тя не лъже. Дойде нещастие върху вас. Благодарите. Малко е то. Тогава вие сте на мястото на Митаря и Христос ще ви каже. Вие ще отидете в дома на Отца. Вие осъждате някой път фарисеите. Те са неискрени хора, но знаете ли, че вие, които осъждате фарисеите, Съвременните фарисеи. Извадете полука за себе си от характера на този фарисей. Да нямате неговите лоши черти, или ако ги имате, да ги изкорените, да не вървите по пътя на негативния живот. Какво са имали дядови, бабави, баща ви, майка ви? Това нищо няма да ви ползва. Знаете приказката за гъските, които някой карал към града. Гъските рекли на пътника: Какво безобразие от този господин, подкарал ни като ято, не знае, че нашите прадеди освободиха едно време Рим. А вие какво направихте? казал пътникът. Нищо. Тогава вие сте достойни, за да се варите в гърне. Дядови, баща ви, били толкова високи, благородни хора. Но вие какво сте? Нямаш благороден характер, придобий го. Дядо ти, баща ти, може да са ти оставили известен капитал, но ти можеш да го опропастиш, изгубиш. И в религиозно отношение, ако се спрем, има религиозни фарисеи. Аз съм от православната църква. Аз съм от евангелската църква. Аз съм от католическата църква. Аз съм свободомислещ. Радвам се, че си православен, че си евангелист, че си католик, че си свободомислещ. Но имаш ли благородните черти на Исус? Нямам ги. Не си православен. Не си нито евангелист, не си никакъв. Придобий ги, за да бъдеш такъв. Ама аз съм свободомислещ. Имаш ли благородните черти на честните, свободомислещи хора? Под думата свободомислещ разбирам човек, който е приятел на истината. Не си ли такъв? Ти си първокласен лъжец. Често хората казват, ти си отличен човек. Хората от съвременното общество се събират трима-четирима на едно място и почват да се хвалят с благородство с отличия. Твоето съчинение ние четохме и сме във възторг. Замине — почнат. Той е първокласен глупак. Замине вторият — почнат и по негов адрес същото. Замине третият. И той бил такъв и унакъв. Като остане един, той разбира се, няма да каже нищо лошо за себе си. Не се лъжете от това, което казват хората. Защото те по ваш адрес могат да кажат много неприятни работи. Никой не казва истината. Ваши неприятели ще ви кажат, Ти си вагабонтин, лъжец, кълпазанин. Те говорят по-скоро истината, отколкото онзи, който ви ласкае. Ти си благороден. Може да си добър, но не толкова. Да не мислиш, че си отличен. Някой път вървиш изправен. Махаш си ръце и бастун, като че ли си разрешил някоя велика задача на Архимет: мислиш, че като теб няма друг човек. Ако си митар, казваш си, аз ще управлявам света. Христос казва ‒ Слушай, преди години твоите деди и прадеди управляваха, и аз помня, че там, в Мое втер е написано, че те са извършили престъпления. Може да влезеш и ти в този път. Не се само самонадявай. Затой, в каквото положение да се намираме, трябва да имаме за идеал само Господа Бога. В този свят ще срещнем много горчиви работи. Може да срещнем наш приятел, който ни обича, и ще ни каже някои неща, които са верни. Не казвам, че трябва да подозираме, че всички са лъжци. Не. Но ако сто души ви похвалят... Между тях може да ви кажат истината само трима, другите ще ви кажат истината, или много грубо, или в много ласкателна форма, две крайности. Истината не е там, а е в онзи среден път, като вземете добрите черти на фарисея, неговия отличен ум, схващането и порядъка, а от митаря, неговото милосърдие, дълбоката религиозност, вътрешното съзнание да познава грешката си и да се стреми да изправи живота си. И в семействата тия Митар и Фарисей ги има, мъжът Фарисей, жената Митар, мъжът от високо потекло, богат, строен, красив, благороден човек, както наричат. а жената от просто семейство, баща и, и дядо и неучени хора, простаци. Той, като я погледне, казва, — Знаеш ли, от какво положение съм те извадил? И тя се позгуши. Няма какво да прави. Ще се сгуши и сготви. Всяко помръдване с пръст по фарисея, че не е сготвила хубаво, такава проста, невъзпитана жена аз не искам, я заставя да плача и да слуша. Такъв, Митар, не искам в къщата си. На друго място жената е Фарисей, а мъжът Митар. Тя излиза от богата фамилия. Баща й издигнал мъжа, който бил чирак при него. Не знаеш ли с какво благоволение съм те взела? Не знаеш как да се обличаш, как да си туриш връзката, не знаеш как да се изсекнеш. Ужасни формалисти са тия Фарисей когато започнат да изреждат. Сега и двамата, както единият, така и другият, имат нужда да изправят живота си. Христос, като казва, че Митарят е по-оправдан от фарисея, иска да каже, че и Митарят не е напълно прав, но че в Неговите мисли за живота, за Божествения ред, има по-добро схващане, отколкото у фарисея. Той иска да каже, че един ден този Митар ще седи много по-високо от Фарисея. Ако не искате вие да се смирите, Господ ще ви смири, защото Той горделивите смирява, а смирените въздига. Гордостта и смирението са синоними на тези двама хора — Фарисея и Митаря. Вие не знаете, какво може да се случи с вас в бъдеще. Всичките ваши благородни черти и всички ваши деди и прадеди не могат да ви спасят. Преди години в Англия, мисля в Лондон, един от най-богатите и видни англичани влязъл в своите подземия да разгледа съкровищата си и по една случайност затваря вратата подир себе си, като оставя ключа отвън. Като обходил цялото свое богатство и му се порадвал, поискал да излезе, но се видял затворен. Седял ден, два, три. Наоколо му, злато, богатство огромно, но не могъл да излезе, нито да се обади. Най-сетне бил принуден да предаде душато и място, като оставил такава бележка. Ако имаше някой да ми даде само едно парче хляб, бих му дал половината от богатството си. Ако един ден някак се случи да бъдете затворени като този богаташ, в подземята на вашите благородни деди и прадеди, едно късче хляб може да ви спаси. Затова Христос казва, хлябът може да ви спаси, а не тези неща, за които се борите. И знаете ли, че много хора умират така, затворени в себе си? Хората отчаяни се самоубиват. И кой се самоубива? Не се самоубиват митари, а все фарисеи. Поети, художници и държавници казват. Нас светът не можа да оцени. Не можа да оцени съчиненията ни, произведенията, картините. И се самоубиват. Все тези фарисеи, тези благородно мислещи, с правилни лица и червени бради, Изобщо се самобиват. Фарисеите в България не са с червени бради. Аз ви говоря за еврейските фарисеи. Тях описвам. Нашите щях да опиша друго яче. И българските мязват на тях. Само, че в нещо се различават. Но понеже думата ми е не за българските, а за еврейските фарисеи, то правете заключение за българските и търсете тези типове. Как ще ги търсите? Моята беседа е да приложите това практически в живота си. Съвременните хора проповядват, че човек, за да успее, трябва да има воля. Във волята има трояко проявление. Волята може да бъде първо своеволие, второ воля, която има предвид само нашите интереси, само интересите на нашия народ и трето. Воля, която има предвид интересите и на нашето общество, и народ, и на човека, и на Бога. Последната воля, която обема в себе си всички задължения, която имаме към този свят, воля такава, че няма никоя сила, която може да ни отклони от нашия дълг, тя е воля добра. Воля да работиш за славата Божия и човечеството, за народа си. За дома си и за повдигането на своя характер. Това е воля. Някои казват, ти трябва да имаш благороден ум. Ум, който схваща своето отношение към Бога. Ум, който е заед да приложи в живота възвишените мисли. Това е благороден ум. Имате всички зародиши за това. Ама носът ми не е такъв, какъвто искам. Ще се развие. Погледнете у нези малки пиленца в гнездата, които нямат още пера, как чакат майка си и щом тя се зададе, те отварят уста, казват чърк и хоп, майка им втикне в устата им червече. И 20 пъти на ден чърк и пак отварят уста. Колкото повече тези пиленца се молят чърк, толкова повече червечета падат в устата им. И почнат сега и криоца да растат, а най после те хвъркват. По същия закон трябва и вие да вървите, да се отваряте устата, да се молите. Ако не ги отваряте, вие сте фарисеи и Христос ще ви каже, светът не е за вас, царството Божие не е за вас, бъдещето не е за вас. Това иска да каже Христос. Има хора, които не обичат да отварят устата си. Само мълчат. Разбирам да мълчиш, но до кога? Когато си гневен, когато искаш да обидиш човека, когато завиждаш. Но когато си радостен, когато трябва да се каже утешителна дума, отвори устата си и я кажи. Отваряте ли си устата, когато ще възпитавате децата? Ето въпроса, който се слага пред вас. Вие възпитавате децата си като фарисеите, да не барат санините, да се не отцапат, дори да не си наквасят ръцете. Майката ще ги измие, ще им купи бащата нови обувки, часовници, кордончета. Бащата трябва да стане роб на този фарисей. Като дойде вечер бащата, намусват му се. Скоро искаме това, искаме онова. И той се сгуши. Защо е казал Христос? Горко вам, книжници и фарисеи! И в домовете при децата си, и в черквите, навсякъде проявяваме тези черти на фарисеите и се чудим, защо Царството Божие не идва. И отгоре на това укори, калпав свят, калпа в общество, свещеници такива, унакива, учители, лоши, Управници лоши, а той, светия. И ти си такъв като уния, които укоряваш. Спри и остави тия неща, защото майка ти е при теб, щом кажеш чърк, хоп, и ще получиш храна. Тези неща може да ви се виждат смешни, но те са велики истини. Те са дребни работи, но трябва да вземем поука от примера. В сравнение с небесния живот, ние сме голтаци и Господ постоянно ни праща майката с тия червей. Поздрави, майка си, защото ти носи храна. Колко място е обиколила тя, докато намери един червей? Как да благодарим на Бога, който всеки ден мисли за нас и ни доставя храна? Всяка сутрин да казваме и ние чърк, да му се молим. Знаете ли какво значи това? Той има дълбок смисъл какво съдържа това чърк? Ако бяхте го знаели, щяхте да знаете думите, с които говори небето. Много къса дума, но съдържателна. И сега вие сте в храма, Христос се обръща към вас и ви пита, как се молите? Дали като този фарисей или като митаря? Как ще излезете в света и ще започнете работа? Като фарисея? Или като митаря. И вие сте от същата кал. Но Христос иска да каже, да не бъдем фарисеи. Ако има нещо в света, което да безпокои, то са тия фарисеи. Ама еди кой си имал такива черти. Зная, какво да правя. Чакай да очистя себе си, че тогава хората. Чакай да очистя своите въшки че тогава на другите. Защото иначе, ако отида при него, онзи, който има по-малко, ще хване от мен. Ама трябва да го възпитаме. Чакай първо себе си да възпитам. Ама трябва да проповядвате. Ако взема преждевременно да проповядвам, ще заблудя хората. Излез и кажи това и това. Какво ще кажа? Да лъжа хората ли? Когато излазеш трябва да кажеш великата истина из думи, и с живота си. Това подразбира Христос. Когато почнем да учим, трябва да работим същевременно с думи и с живота си. Аз много харесвам нези съвременни учители, които, когато преподават някой предмет, физика или химия, веднага започват с опити. Кислород тъй се добива. Онова така става. Влезеш в дърводелницата, учителят разправя и теория, и практика. Влезеш в шивашницата също. Христос казва на християните ‒ влезте и вземете вашия аршин и ножиците. Някои трябва да захванат сигла, че после с ножица. Кои са тези ножици? Той е вашият език. Когато почнете да кроите и шиете, по-хубави ножици от вашия език няма. Когато започнете да режете наляво и надясно, без да мислите, вашите ножици не са на мястото си. Не трябва ли да говорим? Трябва, но на място, защото ако говорите не на място, режете без да мислите, ще се изхъби платът. Не говоря всичко това за обесърчение, не искам да ви кажа, че вие сте роден фарисей, но че имате разположението на фарисея. Всички го имат, и хубаво е да го имате до известна степен. Но когато почнете да казвате, Господи, благодаря ти, че не съм като другите, фарисеят е жив във вас, и мъчно можете да се освободите от него. Той живее в тила, в темето, в ушите, в главата, в носа, във вътрешната страна на очите. Този фарисей, къде ще го намерите? във всички ваши черти и проявления. И тъй? Сега Христос ни пита, кой е най-правият начин, по който можем да принесем молитвата си пред Бога. Тази молитва Той подразбира в обширния смисъл, в полза на обществения живот. Някои разбират, че истинска молитва може да се принесе само в черква. Вижте, тази молитва, която ще принесете в черква, има ли известна връзка с семейния живот? Може ли да ви помогне? И тази черква трябва да я намерите, де е тя. Учителят най-първо преподава на учениците за известни елементи и ги остава сами да решават задачата, да намерят отношенията на известен закон. Казва се на едно място в посланията. Вие сте храм Божий. Ако ние сме храмове Божи, като влезем в тайната ни стаица пред Бога, как трябва да влезем? Ако влезем като фарисея, Христос ще ни каже ‒ не сте постигнали целта си. Ако влезем като митаря и признаем погрешките си, обещаем, че ще ги исправим, ние ще сполучим и ще чуем Христовия отговор ‒ ти си оправдан, имаш бъдеще ‒ може учителят да намери в тетрадката много погрешки. Ученикът не трябва да каже, колко е дребнав, само три погрешки. Той може да я зацапа, може да задраска четири 5 думи и ученикът да каже, развали ми тетрадката. Да, ама ако искаш да бъдеш съвършен, ти трябва да му се благодариш, че ти е обърнало вниманието и на тия погрешки, защото трите погрешки може да станат повече. Изправи ги! Не ги оставя, защото погрешката е като въшката, Ако я оставиш, едната в седмица може да навъди хиляди. Доста е една погрешка да изпрати човека на позорния стълб. Доста е по същия закон, една добродетел да ви издигне в небето и да ви постави между ангелите. Дайте условията и ако една постъпка е погрешна, ще ви снеме ако е добродетелна, ще ви въздигне. Следователно, обръщайте внимание, както върху една добродетел, така и върху една погрешка. Ако у един човек, който е водил порочен живот, е останала само една добродетел, то е онова въженце, пуснато в бурното море на живота, за което, ако се хване, може да излезне на сушата. Следователно, последната погрешка която може да остане, е много лоша, за да погуби човека, както последната добродетел е много силна, за да спаси човека. Те са, които могат да изменят нашия живот. То е Закон. И затова Христос казва ‒ не бивайте немърливи. У фарисея имаше по-благородни черти, отколкото умитаря. Той седеше в много отношения по-високо. Но имаше една последна грешка — гордостта, която можа да го смъкне фада. Митарят беше голям грешник, но беше му останала най-последната добродетел — Смирението. И той каза, аз ще работя за спасението си. И затова Бог даде благословение Нему, защото Той имаше надеждата, че ще се поправи в бъдеще. Опитам ви тази сутрин, Вие десте? В последната Ваша погрешка или в последната Ваша добродетел? Ако сте в последната грешка, аз Ви съжалявам. Пазете се! Вие сте на опасно място в живота. Ако сте в последна Ваша добродетел, Вие сте на сигурно място и аз Ви уважавам. Вие сте на сигурна канара. Дръжте се за тази последна добродетел, и Христос ще върви с вас. 18 октомври 1914 г. София